Falënderi më të mëdha plotayın vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Zotin tonë falënderojmë për rëti falë, u duajm kërkojmë, ndërsa salavat dhe selamet përshëndetit më të mirë me mi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa an alayhi salatu wassalam. Bëshokteti besnik mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, do ndalemi disa minuta para xhudbes së xumas, që shfletojmë disa nga fjallë të Allahut, fjallë të pengamberit tonë, sallallahu aleyhi ve sellem, dhe fjallë të djetarëve, muslimat, të muslimanve, dhe studiuesve të fejse Zotit të bareke vëtjala. Në tri gjumate kaluara, folëm për mbështetjën e Zotin, punën dhe qëllimin. Pra besimtari, mbështetjët në Allahun, lidhë raport shumë, ngusht me zotin e vetë të bare kjo e të ala dhe ketë kjo e ka vendin e zemër ndërko punon merë se bejpot merë shkachët dhe e definon dhe e definon qëllimin për të cilin aj sakrivikon dhe përpichet sot me lejnë allahu të bare kjo e të ala dhe të ndalemi pak jo me hadith por me disa konkludime të kurani dhe hadithit nga një dietari i madh i muslimanëve i cili ka lind në kohën e Othman ibn Affanit radhiyallahu an ka lind ikun nga viti 34 i Hijrit pejgamberit tona alayhi salatu wassalam dhe ka qenë nga tabiinat tabiin do të thonë ai cili ka taku shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam që jeri kanë nejt me shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe u zgjodh një horrmë fjalët e urtata të, urt të tij Sot do të flasim për një teme cila flitet shumë në bot Sido mos me uh, humbjen e qendrës e muslimanve Pra prej kohës që musliman nuk janë në theks të botës Nuk janë në uh, pozicionin e zotnijës në bot Kuptimet dhe definicionet e gjërave kanë, kanë mor të poshtë Nuk janë në vendin e vetë Është sot dorvatemi me Lejnin Allahu tebareke ve te alla një nga definicionat, e cila e, njën nga për një nga definicionat po një punë e cila është shumë e rëndësishme tek njeriu, ndërsa nuk definohet çish duhet. Ne do ta shohim sot me Lejnin Allahu tebareke ve te alla nga ky hoj i madh, nga ky dietar i madh, i cili ka nejt më shumë te pejgamberi tele sallatu selam, si e shpërgjigj kësaj çështje. Cila çështje? Çështja është sot për shemb janë kategoritë e njerëzve të cilat mbajnë titullat të ndryshëm. Prej titulli dhe më që e quajnë sot bota si ajka e shëshrijes, janë njërë të cilat mbajnë për intelektual. Pra, kanë intelekt të veçant dhe shkollim të veçant që i banë ata të veçant. Në kohën, kur ka zbitë Kur'ani, e ka përmenjë shumë intelekti, e cilat vjenë në Kur'an me, ja akilun, a kanë mendë, a logikon a meditojn a persiat e kështu më radh prej prej fjalëve. Sot e xejna se kjo kjo në gjuhën më thjesht është njeriu i cili ka mend. I cili është i mazho. I cili është i aft me me i zgjidht çështjet e kështu më radh. Para se të përmendim këtë definicion të këtij hojë të madh i cili quhet Wahb ibn Munabbih. Wahb ibn e munebbi, ka nejtë me shoktë për nga mëriton sallallahu, a.s.m. dhe ka ndrujet në në vitin 114-11 apo 113-11 të higjet për nga mërit sallallahu, a.s.m. Ky ka dhonë një definicion, cilësi 1, 2, 3, 4, 5, dherën dhjetë, kush i ka këto, që kjo i meqëm, kjo kjo aft, që kjo i intelektual, që kjo është i aftë, që ta e ka lafdru zotë i onë të bare kjo e të ara. Ne kemi for një varkë të rreth kësaj rreth kësaj çështjeve. Pra ne vëna intereson tani kush është intelektuali? A do më thani intelektual mu vesh me katlok? Mu vesh me veshje të posaçme, me e vnuar një kravat, me fjalë me xhuca caktueme? Ek çmëra prej dherës me pas një shkollë caktueme? Do ta shohim se jo. Kurani nuk e një Të qenurit i meqëm, të qenurit i aftë, të qenurit me intelekt, nëse ti veshësh me veshët saktume, apo je i shkollum, apo ke diplom, e kështë më rrallë, këto kurani nuk i nje. Madje, madje, shkoll dhe shkollim është term i ri, është term pasi janë formu shkollat më njërë shtetrore, për ndryshem maherët, Edhe bota islame Edhe bota jo islame Shkollimin E kan kry në mënyrë tjetër Jo ta jo Të aso i shka e njohë në na një asot Jo krejt janë kënë shkollum Në kuptimin klasik të informacioneve dhe të dhënave Por menquria ka qenë i shpërndahome në mesin e njërzve A noj ti e gjenë sot ndoshta Një njëri s'ka shkollë Po i meqëm Qa do më dhënë është i meqëm Do më dhënë se Vepra të ti Punët e ti, fjalët e ti janë të matta. Këto do të mos u imagjin. Dhe e gjë njëri ka shkollë, ka kryi doshta fakultete, ndoshta edhe më edhe më shumë, e gjën as fjalë sikot matta, as cilën nuk ka, as nuk e din pse kur fol me kanë të fol, as nuk ka nivele të të, të trajtimeve me njerëz, e kështu me radhë çfarë argumenton kjo se mençuria u bot tjetër rishkollimit. E na do të ndalnim Melen Allahu te barekehu teala me fjalët e tijë të, të, të matta. Para se ti përmejnë mi këto fjallë që i ka thëmë ky, këto cilësi, emri intelektual dhe i menqurë dhe gjeni për dorët, apo eksumerat, pra avci për të logiku njëri logikë shëm, me logikë shëndosh, eksumerat, në kur anë, kur nuk vjenë, pos për një qëllim. Dhe ajo është kërkimi i argumenteve të zotit në tokë, Dhe adhurimi Allahu xhellal xjelalu unto. Që Kur'ani nuk vjen i matshëm veç në njëri që ka te lip Zotin. Dhe e dyta, ky njeri i cili e njeh Zotin, i njeh argumentet dhe e don Zotin, e kërkon rizallohun e tij, kralësinë e tij. Jashtaktëre dyjave, Kur'ani nuk vjen i matshëm. A ndaj banor të xhehnemit në surën Mulk, thot Allahu te bareke ve teala, kur të hin banor të xhehenemit, xhehanam zotin na rujt, çfarë kanë më thonë? La kunna nesma'u au nëaqilu ma kënë nëfi ashabi sajër të dëllahu gjellë gjellalu do të thonë banorë të zjarë rrit me pas dëgju mirë dhe me pas pas men s'kishme hinë zjarë dhe na e gjemë në kuran se njerëzi me men qkollum me fam njerëzit din me fol shëjtani grupa vetë hinë gjenem E pse tëtë të Allahu kanë me thonë gjenë e mlitë Me pas pas menë s'kish mjarë këtu Sepse të Allahu me pas pas menë A tjetër shka Të Allahu me pas pas menë A tjetër shka A tek njërzit me pas menë Mukoni me që mukoni intelektuala tjetër shka Pra qëllimi final I njërit me që më me pështu pizë armit Si mës pështë shpizë armit Zë të ban dobi kur gjo Ke pas nam, ke pas post Ke pas të kanë kan mor njërzit fjallën tan logarit dhe kështu me radh për ai niveleve, nëse hin zjarr, zoti na rujt, s'van dobi kur gjall. Athar, por kjo është termi kuranor. Kjo është det i madh se si vjen Kurani, fjala i madhe me këtë radh, nuk është kjo tema jon nga se është është tema e jetë. Çfarë ka thonë kjo njerë? Shkurt. Kto i ka nxjerë pi Kurani? Kushun njerë i madh? Ti një njerë intelektual A janë disa njësë me kravata që nga dalin eve në për emision e vazhdimisht A janë disa njësë që i ka mësut ditëra fjallë që ka si di për shemul masa e thjesht dhe vazhdimisht a qajin koko njerëzit me ato fjallë A është një një cile ka mor një diplomatje ku do në përbot dhe në mba ati meqëm do të ashoj me lejnë e zotit e bare kjo e tjara Këtë fjalli të wehbim një munebbi e ka transmitue imam Ahmedi librin e tij e, ti e zuhd ka një libër e zuhd e zuhd domethan me ik nga lakmit i flet eksaj bote e ka shkruajë një libër se si sahabët e pejgamberit alayhisallatu wasallam bashkë me shokët e tij r i kan ik saj bote dhe këtu e ka bruket kët kët fjalë thot ka thon wahb ibnu munabbih zoti e më shëroft ma ubidallahu azza wajal bi mithli l'aql Shikohet shfar hyre ka bo Para se me t'kazu kushoj i beqëm Shfar ka tham Nuk i ka bo dikush i badet Allahut Nuk ju ka bin dikush zotit Nuk ju ka nështru dikush Allahut më mirë Se sa me mene Mendja Nëse njëri e përdor në vendin e vetë Fiton shumë të zotit gjelë gjelë lë Apo fiton shumë të Allahut e bare kjo e tjara Epo t'ashtë të la amenja Qka amenjët Madje, kanë thonë djetarët, prej natërshmëri, shkane ka vendosë Allah unë neve, mrena, mrena natyres tonë, së në hejka tha, kush, kur kush, nuk, kur kush nuk pranën, dhe krejt refuzojnë, muquit me emla jashtamenës. Bile kurë në në qmonë, dikanë që ka i thu, s'ki menë, o budal, o i qmendur, la, njëzit kurë në në në qmonë, një një një tjetë në qfarë, thonë, s'ki menë. Pra, që argumenton se me pas menon me sejle është qështje e madhe E tani, wehbi imni mune bihi qëfar thot Thot, Allahun gjelle gjelalu hu Mësë mirë t'ja adorojnë ato që kanë men Se përse muslimani menon Muslimani ka intelekt Muslimani ka afsi E kështë më radhë Cili o kënjeri? Ka thonë, kënjeri i cili ka men I ka dhëtë cilësi Dhëtë piesë Të cilët e përbojnë një njëri të meqëm Nëse nja i mungon I mungon të iqka pime në qurijës Apo Dhe të cilësi Dhe të karaktere Dhe të elemente E përbojnë njëri të meqëm Cilat janë ato E para Ka than El kiburu Minhu me munun Shikotani Me cilësine par, i ka rëdzu dhe nuk i ka njef, as i ka fut në logari, një, një numër të madhë njerëzve që sot e dikund që 200 vjetë e majnë vetëm të meqëm. A atos janë hisë të meqëm. Qfarë thot? Tho cilësia e par e njeri të meqëm, është se nuk ka shanse dhe mundësi që të ketë tek ajnë një njëri me njëmotsi. Shmurët njeri me menë, mu majtë me të madhë. Apo? Apo? a i thëjnë mendje madhë mendje madhë që i bje so s'ko men sepse njeri me men nuk e ma vetën me të ma se për ndryshë mendja, prania e mendjes në tek një njeri e ban më hulata insani o zaift insani e kap smuja e kap Depresioni, e kap idhënimi, e kap nervoza Një fjallë që të për kontrole Një fjallë nëzirë nga tërezia Një fjallë të i bjëllotët, një fjallë të silë Qeshen, eksumeral, kë njerit do bët A mu dhe më majhë me të madhë kë e para Në qenjën e vetë E dyta, i e i kryum I e i kryum, si e ti, si e kanë të i para se mu kanë datë linja jote Edhe një ditë që nohë datë vdhekja A mund të skinjerim me maut vetën më të madh, me çka më veten më të madh. Sa njëri ka maut vetën më të madh ka hyn në tok. Allahu na ruaj. Adash kalad veh, Wahb Ibni Munabbih. Do të t'i si a po njëri i më të mëshëm cila, se më veten më të madh. Tani, nëse zbresim në an tok, kto që e ka maut vetën të mëshëm, të shkollum akademik, apo gazetar, tani gazetar ju thonë njerëzit mëshëm, apo ekshomë radh. A kanë ndërmjedhësi ato? Akamani masi sadush. Sadush kanë me një valli. Ato ndoshta edhe njerzit nuk e llogarisin për fare. Fare sin numrojn, pas anëk ndryshëm. Si numrojnë, si, si numrojn fukarat, eksumarat. Çka do të vehbi? Të cilin e par? Njëri më çum. Dhe kush është ky parë nëse e personalizojnë? Kush onjeri i par që ka realizu kta? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Njeri ma i me që më se mojnë sam, a existon? Nuk existon Dhe Muhammed e Selam nuk u boj me që më se ju bo pengamber Pengamber sam, kur ka lind Kur ka lind E ka ndit Shumë krejesa në univers Në toke në qilë se ka mu bo pengamber Alei salatu selam Thot salallah alei sellem Para se mu bo pengamber Tu ka përci rrugës Mjë përshin selam Pemët Po atë bot atko se dish at ka puna. Tash e di me skuq ka vëlloi, celën pem ka dhon selam. Çka argumenton ajo pema? Psika i ka dhon selam pema. Para se mu bëu qe pema mer, ki nuk e di qe ka mu bëu pema mer, e din pema që ki ka mu bëu pema mer, se Allah e ka kriju pema dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po pra pema gurt e kanë ditë se ka mu bëu pema mer. Njeri më i mirë fitë tokës. Nxhilla e kanë ditë nisra dhe mirrat, që neve po aba shpast po munon me me e bë me me bakllava dhe me havlla. Isaj edhe me i rajja nuk, nuk ka natë që ti duhesh me festue Isaj edhe me i rajja me ta kujtu që në natë natë o ba farëz namazi Sa njeri se falë namazi dhote O gja, asot natë amadhe Për ti sa natë amadhe Qish mund është ti natë madhe Se falë obligimin që ka ba që atë natë Që farë natë e madhe a për ti Por na i mi ba populli festave A ka di shkatë që këtjav A muska dhe një me ta urur di shka muslim, Muslimani ka di festa Bayram bayram vogul, Hajj Ramadan. Jahta ksaj, na kë dunjas këna arme festu, këna arme punu. Këna mar, mos e gjevi ku, por jemi bo populli i festave. A ka diçka me ta uru? A ka me hang, se e dim që lidhet me dënit hang me apo? Çka ndodhi në Isra' dhe Miraj? E moru Xibrili mua në samë dhe i pin çellin. Çellin e par trokiti. Me laçet rojtar të çellit par, çka i than? Kusha me tije? Than Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem. Çka i dha me laçja e par? Ta, e, e, e, a, a, a i paska arë shpalja? Qa dhe më manë kjo? Se e ka në ditë që i ka më bëha pengamber? Univerzje ka në ditë se Muhammed sa më bëha pengamber? E kështu më rapë e argumente dhe qumëta Njëri ma i meshe në fritokën është Muhammed isa dhe sellem Zdi me shkujt, zdi me lezue Zdi me shkrujt, zdi me lezue Dhe kur thëjna ma i meshe nuk thëjna na që e besojnë ve si pengamber E thëjna ata shka se besojnë si pengamber Se nuk ka pa njerëzim i njëri më të mëshëm në aspektin intelektual, edhe në aspektin shpirtëror, edhe në aspektin psikik, më të çet, më të përshëndosh se sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me thanë të tjera. E atar Muhamedi sa au komë di më? Ai ka thon dikujt, "Ej, hey, unë jam pejgamber ka dole." Ai ka kthi dikujt qallë me tëqëç, andaj ka tha ve mbi munabbih. Njerëzi më të mëshëm so menjëmo. Sa njerënajoft në më veten më të madh, me çerrë, me mrola, edhe kur thotë Ka dhe dhe që ajdi ka, ka në kipër para Një me një madhë Kur gjo ma shumë Cilësia e parë E njërit të meqëm cilë ashtë So me një madhë E tash mateti, mate, mate vetëm Qa dozë shaki me një madhësi kipër Të frynë vetja Kujtonë se me dektis dhe l'dili Të mungon prej, man, prej mençudijes Kjo cilësia e parë Cilësia e dytë E njërit të meqëm Intelektualë që të theksot tingulli në atë që ka e synojna, kushë intelektual, cila cësia e dytë e tina, kravata, a, teshët e hekurosora, me folë me gramatik, me folë me nëvi, jo, ka thonë, njeri me qëmë cicin e dytë cilin e ka, el kajru minhu me mullun, njeri me qëmë intelektual, i aft, gjithmonë shpresohet për i ti hajër. Ja? Ha? Gjithmonë njerzit thonë çicqy ban xhair. Apo so i majchim. Po, ti dallojm, i majchim, i shkollum. I shkollum, sot sinonimi i vërtetmit. Dhe mund të mundon i shkollum dhe i majchim. Apo, dhe mund të mundon i majchim jo i shkollum. Domofon, njerë i shkollohet sa i majchim. Tjetëri shkollohet, o po i meqëm Njani nuk shkollohet, o po i meqëm Sa njerëzit s'kan pas shkolla Diti shkoll si ka pas E ka u dheq një, një mahal Një fshat Apo, sa njeri Su koni, koni shkollum Por një fshat e ka shkolluaj E ku e ka dit e që shkolla e mirë Po koni meqëm Ka do këshirë unë e ku met pa shkoll Por ju shkollonu Dhe sa i gjejmë njerëzit s'kan shkoll Apo, po do të shkollohu Mëso, pse? sepse e di që kjo është pjesëm e gjurijës dhe sot njeve sot detyrimisht të trisht me keta uh, konventa ndërkëmtare gjdo shtet e ka oblikim me shkollu e fëmijën e vetë s'paku dërnë filore s'ta që kanë bëja dhe shkollën e mesme e kështë të mëralë, kështë ka argumenton si janë njërëzit meqëm jo, i ki do trunga e ka oblikim në në mujë me, me nejtë një shkollë a po trungë vjen këthejet, vjen këthejet apo po ja ka bëu obligim shteti ja ka, obli... ja ka obligim shqeria andaj a di pinj generate dalin katra pes njerzit më të shumtë të tjer të kthejnë edhe tës normale kjo ka thënë maharë çështoj s'ka shkuën në shkollë dhe s'ka shku për inxhinieri dhe s'ka shku për mjedhri po as njëri i cili ka lanë alloh intelekt pse çon njërin kotë kotë shkollë kush as disa nuk nuk lidhet me shkollën ekso marë andaj shkolimi dhe mençuria janë dy gjëra të ndara njëra njëra me tjetrën Çka do? Çicia di? Çia njerit më të aq. Ka vënë njerë i më të aq, gjithmonë shpresohet. Njerzit e dinë sinonim është i hajrit ai. Apo s'faresin shar vitinë. Kush mundu vetasos filambunën? Çe? Që, Çyky. Që, Apo hajrin. Pse është njeriu i cili shpresohet të ka hajër. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është simboli i hajrit. Shoku te Muhamedi sa mishtin simbol të hajrit. Muhamedi sa nuk nxjeri njerëz të cilët filozofojnë lefatqetsisht fatqetsisht sot filozofave ju thon njerzit më të mëshëm kjo është prej përmbysës që ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kam u përmbys vakti filozofaj veç filozofon analizon kur dësh kalldon vallahi më jalim dhëna api për njerëzim i thot ku pse shumë janë këto apo regjini nuk ka kur var shkolë thot japi shto valla për Allah japi çka të ka doj japi vetëm mosse sepse mësuaj vetëm me filozofue e jo muslimani njerëzi më të mëshëm A, edin me akirat e lidaj A bo, Muhammed sam, qëfar nxeri? Nxeri filozofa A ull, a ull, shoki Muhammed Dhe sa me bubekri dhe me dhanë O, ju njerës, Muhammed sam shumë njeri mirë Nuk, nuk bani kështu Enimoj E angazhoj, gryën e vetë Babën e vetë, nanën e vetë Thmit e vetë, menimu Muhammed Jo veçka, që dhe parët ja dha Jo veçka, që dhe trupin ja dha Jo veçka, sflente për ta Ky është Abu Bekri, Omer i Uthmani, Aliu. Kështu rahat, shoq pejgamberi sa selam të zotë shpërdan, fen Islami deri këtu. Në çubalë musliman. Për avantë, senator musliman, digjësh ka kapërcik në enë dhe kët xhami kush e ka vënë? Jo pas sinjë digjë. Ka kapërcik digjë në kallandë dish ka un po ja ul. Shiko, ç'kjo koni një mëçëm. Sana mos jafol kët xhami, rëterat. Ai çka ka ndërtu, çka ka menua, kur njëri mëçëm? Jo njëri mëçëm. Do shos kaposh shkolla nuk e di në. Kjetina. Apo, sigurisht që shket shkodhën e sotit se ka pas Po që ka thënë, ka thënë në pe gjuj qëtu një farë E në një gjami qatë Qatënja, qatënja Sa namazi, falë, sa kur anële, zotë Sa fëzit, del, piktoj, sa Sa e mira bat, pikit gjamiave A ti shkojnë se vape A që ki meqëm, që ki meqëm Që ka thënë, el kajru min humet mul Cilë cia e dy të njërit meqëm cila Shpresoth kajrë pëtina Dhe nuk shpresoth sharë pëtina Apo që ka don. Qallon yqtedi bi men qabla wa huwa imamun li men ba'da. Qallon tilsia njeriu të mençur e tretë, atilla qallon nuk i nënçmalla do të shka azi para para para ardës të ti. Kur gjau nuk thotai kur gjau s'ka dit ato. Çish me kur gjau s'ka dit ato? Li bot disa njerëz atë, po vëm kur gjau s'ka dit. O ti kadole, çish mujtë që që nuk mohoci dën i babës di kur gjau. Po në tërsi smunot të këtë mos me dit. Nuk mund të ketë mos me ditë apo mos flasim nëse kthehet më harrit. Për shemund. Njëri e, e ka babën e babajsë që më ra, nëse kthehem na te i pas të djysh. Ne së shkojmë na te muslimanët e parë. Para para ardha e Sioni është edhe Abu Bekr Siddiku. Apo e sigurt që dojm disa njerëz, andaj filozofia nuk ka sinonimi me mençurisë. Çka thonë disa njerëz, thotë na ai na so çequn një sinjal ku ka vakt më ngur Omerin e Abubekrin apo. Ebu Hanifën, Imam Shafiui und Ahmedin. Pse se kthi ambient ja media se ka gjet diçkaçka s'ka gjet njerëzimi, ama jo. Pse? Sepse kthi shkolla e mbrapsht, e ka e ka e ka, ka parish. Shkolla në gjocë nënimi me menjuriës. Menjuria është më e mbledh kërca e kanë lënë njerëzimi dhe me vazhdupi çati. Ejo më janë nis pi zero. Apo dashnë me thon, këxhami kush e kanë drejt, gabem e kanë drejt. Sot me inxhinierit në shkolla 20 21 nuk shkon kjo. Muri 2 metra zbota, apo? Ora alle, po inxhinieria, sot kush ka lexoj inxhinieri, e di se muri 2 metra me inxhinierin e re nuk ka. Apo, çka kanë gjithë gjithë kulp këto. Ale prishtna, ti nuk ka mençuri. Mençuri ti ti duhesh më drejt, diçka tjetër ndresh. Shumë gjora. Ti mbledh kajmakun që e ka lënë njëri para arsë. Mbledh dhe vazhdo pi aty. Ti shikoj, ne kemi histori 1400 vite si musliman. Marrë komplet këthe dhe nisu pikë këtu. Meqenëse çana kanë lënë mba ashtu, kur gjonas la kanë lënëve çujsta kanë qurjo kanë shumë apo a, a thotë njani për kur ia le baba do paardha të kur djosum kalon ti si du në veti i baj edhe një herë jo a kur vjen te puna punve, që dhot, thot, thot, të e të punëve çka do do të kur djos ska dit ki apo trashëkimin e marr pse si e ka lënë baba po mir baba mund të lë nën fjalë të mirë babgjish mund të lë nën fjalë të mirë andaj thotë wahbi ibn ibn munabb niri matchum si 913 ka kon për para ka dal kuja kan qollu çka që lanpit mira un e maru wa huwa imamun li men ba'da do të thënie si njëri të mirë t'i bashkëm intelektual i aft follow both imam para të shkavin duke u vërtet që si sa njëri vdes dhe me ta vdes edhe këtë histori atina dhe sa njëri vdes njëri thon shumë punë na ka lënë mos ç'shto fol që ka dallë ç'shto kaq që fjalt urta ç'shto kanë njëri fetar u ka njëri mirë Ka buxhair, ka fal namaz, ka djurua, ai ka lan lagjerimin, ai ka lan namaz, ai ka lan haxhin, ai ka kujtu Zotin, ai ka e kështu më ra për imam bod dikush. Apo dhe imam mund të më bëj dikush imam, imam i madh, imam i vogël. Imam edhe ai që ta fal namazin, imam edhe banifian i sojan. Kuptimin e imam llokit, po ajo më i madh, kjo më i vogël. Mund është më bëj imam për djemtë tu. Sa të kenë imam ato, ku do të që bojnë vepra të mira, thonë baba ta kanë mësuar. Çishta Muhamedi sa, njeriu kur vdes Apo këtë këtë këtë le e le këtë dunjo përveç, përveç një djallë të mirë Përveç një djallë të mirë Valedun Salih Jëtë ule A i bëndua për babën A po A i bëndua për babën Qa thot? Shiko, unë që jem të bëndua E faktor dikush A i mga mësu eksumerat Andaj ka tonë që cijet të rejt Njëri u i meqëm është A mënët një ani Një ani e ka vesh një kravat më po imam për një Një gjë e jan interesante. Mariket inte, intelektuale që kanë ndik në shekullin 20, apo para 2000. Ai ai një dikush, filozof, ai një dikush. Mundon da filozof me thonë, ej lexon eve lexone, apo, lexone se ti ka foni diçka si pejgamber, ha? Po jo, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur një, me ndresë njerëzit më çum, tamam më çum, jo filozof. Apo muslimani nuk ka filozof. Muslimani nuk ka filozof. Shka në më nuk o filozofë? U knizaj, shkëga së të, të mbotën e re, është një shkenci, shkenca e analizës. Gripatiku, shka punon, anali, analist jam. Me ka dhu palavra. Hini ki do laje, er, ardhë ki, ki politikan, kështu ka me va, kështu, të isha kalzëandi, qka i ban dobish është njës ti? Analizajte, o mirë vedonë, unë ti me analizu, vedonë e ti kur hinje, kur dull. Kjo, kjo është prej përmysjeve të shekullit. Njeri me folveq palabra. Këndëndi e tartë, Muhammedi Sallasellem Kur s'ka folë, pos me dobi Andaj qdo hadithja ka shkryt Pse kanë shkryt? Se dobi shëma Gjeni hadith që s'ka dobi piti Një hadith që ofta aj që s'ka doboj Min i her praktikish me punuë Ka dobi Sepse ma nësam nuk folë, diqka s'ka s'ka dobi E njëzit flasin, gjërat kote Kjo është cizia e trejt Cizia e katër, ka thanë Njeri me qëm Ka thanë hatta jeku në dhullu e habbe i leji Min e l' Ka thonë cilëcine 4 njeri ju intelektual. Qka ban? Ka thonë, e pranon mukani në njëmum, mirë po me metë, me cilësit, e menquriz, dhe bujariz, dhe nderit, dhe ftyrës, se sa mi u dhonë një posë krenar, i cili ja marrë këto tjera. Këni po të sa njështë dhëtë, O, veç të baj pare, s'ka lidhje, fëtira në të shkoje Nderi në të shkoje, moralinë në të shkoje Pare të baj, apo O, shtinëm be qatë të post që aty Ti thua, e, këshirë me shtia ma të dush mu bëj Pak i korruptun, s'ka lidhje, shtinëm qatë i mënajna E, qka thot, weh, imni mune bi Thot, njëri me që më si banë qëto Po, t'ka dhe ka dhe Po, edhe unë i du parët Edhe unë e du postin Edhe unë e kam qef mi pas njerëzi që ka smëu familjen jo jo smuajme punume diku dikon thuat ki më rrejetu jo srrrejon apo keni bëu disa njerëz thot çiko këtu pak kanë janë shlon kanë janë këtu pak rakia shkon këtu pak ajo shkon jo njëri më shkagot kata kata ata rone shka po jes un un jam un jam shërbimin e materjes apo materja më shërben mua wa ibn munabbih çka thot njëri me më çëm pranon më kon pa post Inë në qëmum Kuptimin në qëmum Njërës thënë Kërgjallë s'ka këti Ani Ftyra Feja Morali Familja Njërës i lëku Sjelja Karakteri Këto janë Këto janë pasuria ma e -ma madhe Qëka dë vinë ketë A kini pa njërësit Ka njëzit me poset mdoja Po sa erë që të një, i të në televizorë Thënë Qekjë i rëjnë si Ska ma keq Ska ma keq Den janë e shlonatik A i ka pos ma të madhë E sh Komentet janë këto e ofenduesë, sepse njerzit mendojnë me zemrë. Është dikojnë me zemrë, thotë, sa i mirë që. Ekso mera. Po na ka iq çaf, apo ekso mera. Andaj jeni më të cilin e ka, cilin e ka nuk jep nga feja, dhe nga morali, dhe nga fytyra për post. Thotë, jo, jo, por richetu. O mos e djego më shumë bardh, por richetu si ti ka fë, si ti ka njerëz lidhë, ekso mera. Andaj kjo është cicia e 4. Cicia e 5 ka weh, bë, e ka dhënë vepë i nu munabbi. Tëna cicia të njerëzit matchu. Andaj market ici. E kët për shkrim të një njeriu i cili ka një me sahabe ka një keniri. Ki ka lënë në kohën e Uthman ibn Jaffan dhe ka pasë po Burrer Abdullah ibn Abbasin, Nu'man ibn një Bashirin, njerëz të një mëdhij ka pas. Po dhe i kanë dhënë nga Kur'ani këto këto mësime. Ka thënë cilësia e pestë e njëri të mendshëm intelektual, cilas ka thënë hatta yakun al-faqru ahabba ilayhi min al-ghina. Ka thënë tek ai më e dashur është më dhon se sa më pas por varforia është më e dashur tek ai se sa më pas parë këtu varforia na e kemi përmendur në kontekst tjetër se nuk është për qëllim fukad pas jo më dhon arabot e përdorin fakrin edhe kur ti ki po ja pse më se mandor ma e jahet teatrit ka dhon gjithsesi njëri masin cila Nuk shir me mledh. Nuk shir me dek e me lën trashëgim pas 1000 euro. Pse? Sepse dushmë llogarit për ato. Po, çfarë bën? E shpërndan ata. Që ta ketë Allah o xhelal samalet. Sa njëri porçiun nuk e mëndon këtë punë, po, po, do të vesh të mledhë, të mledhë, po kujt i thua? Të mledhë do të ndar. O tin vors ti zakto, ai do të ndar ti mledhë. E çka dove pri minutë e binieri macho punon sa i duot, po mledh ama krye dhe me dhan. Pse? Sepse njeriu i mëshëm e din se këtij et smunesh me majtë. Shiko Allah konstruksionin, inxhinieri si ta ka bëu. Kushtoksi inxhinieri. Si ta ka bëu? Ta ka bëu që tamamosh për adhurim. A a, a keni po gjepin, me gjepin, parë, di ku jepin kështu 1 metër me pas jepin pse çka kishtu të... po ardha te majtë. Jo e ke shtiti kon me ni hor pse po çishike lon hor kati ja nuk ka sigurta. Po njeriu ma ma myndarshëm te Zoti se sa mi apo in spin mi majt. Allah ka bëu gomare bon apo? Ka bo gomarë, ti ma më parë taj A ma njeri mu bo gomarë A veç, veç parë, mu abeti parëve mu abeti Jo jo njeri nuk ba me, me folë këta Te sahabët e për janësam Gjëja me u rejtur ka qenë me folë për pare Kanë qenë njerëzit trektarë Kanë pasë pare shumë A ma s'kanë bo mu abetin e pare Kjo dëllimi Njën i thotë E po o gjatë i lajnë a ketë Kada kada Jo jo ti vazhdoj e trektirë Vazhdoj e biznisin Vazhdoj e punën Ma s'ja ba mu abetin shum. Në denar, në 100 denar, 500 denar fitova ja, kaq. Jo, ka kapërcajë po, pse? Sepse njerëzit i njoçmojnë ashtu. Apo, ju mund të më nitni me në pasonik ai vetëm me shifra apo çka çka krijon ti? Ollah, pse lebe stomu abe të bëon anë di moat tjetër. Pse? Tash nuk jena debota e shifrave. Andaj çka do? O haf niunabe, një njëri maçum nuk e ban në stomu abe tin e parave. E te kalon këta. Pse? Sepse njeriu kur dal me dikan Abo, jam, bon, jam të pini kafe, jam të ban një ndeje, s'po du me foljë për para të tua. As për të minjat, as për tuat, po foljë për një shka tjetër. Andoj sa hapët banin të rekti, këshin pare. E bubekër e si diku, ka ndru jetë Mohamed e Zezelja maj sa kanë ati. Shoki maj ngushti mojën e zem, kur ka ndru jetë Mohamed e Zezelja maj sa kanë ati, ka arë dhe nesë, ku a kanë, në trekti. Njën i thotë, po kërë e ka posmenta, ja, i smut po kampunte mia unikum ne mube sa ma e ka dëshmu veten apo dikush kujton se po rinna nga ngat janit e tjetrit ça po bën apo pekoj na dertin allah nuk ka derti me kajt me ne ti sos se punën ka e kim vendin tan pastaj edhe me deks ka problem se na kit kena me dekn dit andaj bubekri shtë larg periferi erd i par i si di foli ç's duot ishte bubekri e ku ke bu e bubeker do punte mia ipota ai kur, kurar nuk tha ai kshironi ipota do pun ja. Unë të e mija, ardhë e kështë në mërat A dhe qësia e pesë është kjo e njëriju të meqërë Qësia e gjashtë ka thonë Hatta jes të kille lë kethire min ameli Vë jes të këthera lë kalile min ameli gajdi Ka thonë qësia e njërit Qësia e gjashtë e njërit meqëm cila Punë të veta që ka i ban Të kajrit ishe pak A kur shë tjerë që ka punojnë ishe shumë E kundër të intelektualme Të sodit Aba çaditi thotë e kështu merra. Njëri më çëm çka ban? Thotunë, "Ku jam unë ve? Ku çam kurgun? Çam kurgun me punë, çam kurgun me detyra." E kështu merra. A kurishat të tjerrat thotë, "Këym duket atu mashkuve." Kjo po rjohet që mendimi i mirë çka ka e ka për njerëzit. Këy thotë janë më të mirë se unë. Njëri thotë, "Cili ja vama më i thot, mirë sonë? Një as me gjën më të mirë se vetja." Ka njëri, wallahi bi Allah, ai ai diben një njëri më të mirë se ti. Tu se di. A e di vesh nja, vesh nja, a e di njëri matë mirë se ti o, Se di valla, edhe mu me nuk gatë se di Thot, wehbi munebi e kundër ta është i njëri meqëm A i shka ta mama i meqëm Vetën, punë të vetë a ishet fundit Apo, Sufjani ujejnë, njani për djetarëve të mdojtë muslimanve ishin në hajjë Njëri tjetër, kjo e ka trasmetu këtë fjalët këtina Kjo që ka trasmetu për wehbit Thot, ishmin në hajjë Dhe i qu njërëzit dur Dhe mendojsha për veti, mos më kanë unë këtu këta lloj bankabull këtu. Unë jam problemi këtu, apo unë jam gjinacari? Ky ka thënë Muhaddis dhe ka transmetuar hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mbi sa të tjerë të çka thonë, unë i mirë po çeki gjinacari, Termet po bën se ka gjinocë, ti ti çka bën? A nuk je ti kontribuos për për qësia? Njeriu nuk duhet ta pasuron veten. Allahu e din më mirë kush është më i mirë. Andaj tha njëri më çëm, punte vetaj është e pak. A punë të tjerve isha shumë Punë të veta O të në kur gjaskon, valla A njështë të punoj, valla Njështë të punoj Ndo shta kja ma shumë të të punoj A ma kin mentalitet e ka Kjetjan të punoj në shumë të punoj Edhe me këta e man motivin gjallë Kjo që qësia e gjasht Qësia e shtatë Ka thonë Hatta je kuna aishu hulkut O laje të berra mu fi talabi El hawa iqë Thotë Jetën e vetë Sisia e gjasht e 7 e njerit meqen. Qëfarë thot? Thot, gajden e ka me e pas kafshatën e vetë e të vet familjes vetë. Dhe nuk mërzitët, dhe nuk shqetësot, dhe nuk insiston në ngërkimin e nevojave. Apo? Disa njërës si mështi ketë ketë në vi, sa, sa në regullë tajë ti thua shnetin e paske valla teshat i paske spihen e paske veturen e paske valla po, çati me gamedsinin jasen bebay por ti nuk mloçohesh kurrgish apo thot uah ibni munabbih ti si a shtat e njeri tmaçum ti ka intelekt çoban o alhamdulillah kritikam ai do njezi do thon kështo ai apo thon alhamdulillah be mira o ma kitonacion çonzi si, valla mos mukan musliman se tham që dai po ke të ke çao E muslimani që ka dhot? Elhamdulillah, për krejt elhamdulillah Qasë që mga dhanë Allah u gjesu në falënderoj ato Odi që ka me ndon? Sahabët kërtheshin elhamdulillah e, e falqin namaz E punojshin për fe Qina asë andër së në shofna Që ka me ndon ato? Kitë kushtë t'i kanë bas? Kitë kushtë t'i kanë bas? Shumica dërmu se shofet Vejnë sam janë kanë fukara Fukara A dhe përshemull e gjenë Një numëri madhë Në numëri madhë kanë vlejt në gjami Kanë vlejt në gjami Pëse shka po të shpi hiq Mirë po që ka po Elhamdulillah E buhurera dhe jalanë thot Mkapi e buhurera Thot mkapi në dit uria Qashtot mkapi barki Edhe mshloj takati u drithsha Shkova në gjami u shtrina prej unësijes Ardhen do shok këtjer Fillun me mbarukje Bismillah të mbarukje Të kujtu qip ka kap dëni e gjinë Tha të nuk e dishin se për buk jam të hek Ska mbuk Kjo qka rëgumë më do A ma kjo kon njeri me nam Kjo s'ka shku njeri që dhe A ka mund si pak me më, më një mumu A ka mund si abo Jo ka, ka si ngrinar E kam suha aditën e Muhammedit Sallallahu aleyhu sallam Kjo si cia e shtat Pra mjaftot ma qka e ka O lajet e bërëm Qka dhe më një lajet e bërëm Këta nuk e ka psiklete Po une e kam bishpija ma ma qëki dikat e pa Une e kam veturë ma kësh A ba, une e kam be këta, ma kjo e paska Jo, jo, jo, ka dhe Ti të ka dhe Allahu gjela rrëskun, a ti e ka dhe rrëskun Thujë alhamdulillah A ma, ma, s'ta ka mërë tyje S'ta ka mërë tyje, Allah e ka dhe me rrësk Kjo cëtësia e shtatë e njëri ju të, të menqo E teta Ka dhe Mos pas janë halal është me edasur se pal janë haram Cëtësia e njëri të menqo Cila Këtësia e njëri të menqo Thot mjaftona me që ta E di që i ka rrug tjera Ama haramit janë E di që i mëjë me bërë parë dhe që anë e po zbaj Veçik njëna Pse, sepse të ajë është me dashur E pak ta me halal Se sa e shumë ta me, me haram Gjithmon ma e men Gjematlin dhe ruar, gjithmon ka rrug Me fitu pare shumë Ama s'ka rrug Mu kanë të pacëta ato Sa njeri ka një levizje ban Apo ato shka bënë me drogë që ka bënë Një lëvizë e vishë, një takim Abo, a, thotër në i rash Shkelem fukarollë këtë, jo pe i karashkelem vetës Nuk e di vetën Ti nuk e di pas taj kërë të kamet godit Kërë kamet godit azab i Allahu Gjeli Gjelalë Së mënët, pëse Sepse me veti pasuria jote, me veti e mban malkimin Halal dhe haram, qëka të më than Bekim i Zotit ndiçka dhe mësë bekim Që kjo Jani të të sediju në në gjepi ka më bloh Ani të në gjepi ki Allahu është betuën në Kur'an Se nuk më në diku është mi apo Khajrin pasurisë haram U është betuën në Kur'an Allahu është i loala Se nuk ja Allahu thot Ha, jem haku Allahu rriba Wa jurrbis sadakat Allahu ligje ka bo Së nëndron me këta si dilën është me ndruhe A më nëndron Allahu e ka bo ligjë Mi amor bereqetin kamatës Dhe mi ashlu bereqetin sadakajës Pak halal Shumë fiton Shumë haram Hicë fiton Aba, sikur që e pamendom, sa so, njëri thotë, karantina na kalon pa parë, po thotë ja, se votë rrogën 5000 euro. Thotë 5000 euro po çes, po del. Pse s'po del? S'po del. Sepse ka hing haramë. E njëali 100 euro e ka pas 100 e ka pandemia hecia ka lirita atina. Pse? Ça thotë? Njëmani thotë çka mos, pa po, as, as tash nuk nuk nuk më ka prish punën. Pse? Sepse më pak tan halal, apo e pak tan halal, të njëri më çmo më më mall se sa e madhja në haram cilësia e 9 është çfarë ka thonë ka thonë mos ket të adhuru Allahun xhele xjelaluhu është më dashur të ai se sa më pas në gjunat Zotit xhele xjelal. Apo për çhemun. Kur jeriu bota musliman kur i tutot Zotit xhele xjelal çka ndot të ai? Taj ndonjë don ne diçka e cila quhet izolim Ti du po shemullade qeto jo ja thot se ka raki. Hajde shetot dje se ka mish derrit. Hajde shetot dje se ka, ka mot. Hajde shetot dje se diku me rishfeta. O ti valla me ku godometa, ti po dëzot po ti ku dove vllo. Ti shetove çke dunjot tok zotit. Apo e pse qe ti sdo po haram? E çka dove imni muneb? Do t'ni rimat çem çadot. Jo ka dal. Un nuk hi nuk porlina ti ku ka haram. Jo ne do po hazve çka lobe vllo çkëna se un ta sosi punën. Skaloj po valla. Çka haram? Vesh qoj ati që të parë rishfeta tina Sja qoj Pse? Se psa haram Edhe njerëzët dojnë mja uhek këtë term haram dhe halal Pare vla me bo A bo me jetu këtë jet Dojnë me hek akiret Në luqë me Allahun që Allah u tifërëson Që shirin e muslimalë Kjo zizia E nadhe dhe djeta E djeta Para së me e kaldu djetën Uehb Ibn I Muneb Bi që farë thot Dhe djeta Ua me lë ashira Edhe ka dosh me madhru djetën Kësh Ka thonë edhejta është a e cila nuk ka dë një zotnin dunja edhe dë një njëri cili e qmoj njërzit vetëse e ka që këtë si ci O mu bojë zotnin njërzve nuk o letë Një një thotë këshirë mi qerët kime pohe Ja, ja, qerët, kur të vdesë është ti nuk të banë malë kërkush Moabesam ka dhek, s'kalan as u shtri, as kur gjo Kush e mbrojnë Moabesam sot, zyrtarisht Ku jembron, ashtet araba sembrojn, çka janë familiart atyve. Dal di, del diku sheshana do thon se di na diplomacia kena pse? As vetët sh... sembrojn. E kush e er run? Rabbul Izza, Zoti i botrave. Zoti i botrave, ai çka e ka thue e mbroj. E këta një roz me çka e kanë muriket nam, shikoj çka thot. Shikoj çka thot. O ibn Munebbi, thot e 10-a. Ësht. Kur del prej shtëpi e njëri maçëm, Nuk e shef dhe një njëri Vetëm se e vlerëson ata Ma shumë se vetja Po, shem ma shumë të ajme respektu sa, Të monë, kur delë ki pishpije Nuk thot, e, unë e dolla, ajni të më respektu jo, ki, ki kur delë pishpije si të cëllin, shka e zatej Ma shumë ki respektu sa, Që merë respekt A disa njërë që shë janë Thot, hajde, po të më dorën, lo Pse, po, thot, ajde, kush jam un, unë, unë jam njëri meqem Jo, jo, njëri meqem më e kunder ta ai te sicili shemashum respekt se vetja sicilin she ato ta mos sillave kes me kta mos si ja bona kes me kta ky njeri meqem e jo e kunderta e tani n kto sicili a jemi neve to shikojta sicili pe neve do shikoje a esh pjes e njerve te meqem te sicili ka vaund dietaret kto sicili ka njer nga libri allahuxheljalalu kto sicili ka njer nga libri Allahu, Luswi, allah tebareke u taala luci allah tebareke u taala qe zoti unjel jlalalu navan ga njerze te meqem naban allahutebaraka we taala mendje quran mendje sunetine muhamedit sallallahu alaihi wasallam eluspi allahutebaraka we taala zoti onjele jlaluhu ku jam kim qallahu allah na problem ku kemi gabu allah na fal eluspi allahutebaraka we taala zoti onjele jlaluhu na munçon me emri muajne ramazanit duke çen me shëndet dhe me iman eluspi allahutebaraka we taala ç allah musliman ku dicen allah te ndihman yetima bonja kocs kanur allah ti pasoran e pasani allah ti ban njer te ximer te qulu qawli hada wastaghfirullahi li wala kulum fastaghfiruhu inahu hu algafurrahim walhamdulillahirabbil adem